Közébük rakja az indigót, ír. Kicsavarja a papírt, húsz éve van a vállalatnál, hideget ebéddel, egyedül lakik. Wolfnénak hívják, jegyezzük meg. Wolfné, Wolfné, Wolfné.